Rijek na sveto bogojavljenje svetogodca našeg Jovana Zvatovosta. Hoću da praznujem dubljenik i oran da svetkujem, jer je sveto bogojavljenje pečat praznika i vrata svetkovi. Zapečaćuje pećinu vitvejensku gdje je vječni kao odojče u jaslama ležaša i otvara nam izvore jordanske gdje se sada on isti sa grešnicima krštava darujući svijetu oprošta i grehova preko svojih prečistih budova. Onda, rodivši se na zemlji iz utrobe prečiste djeve, javi se odojčadima kao odojče, ljudima kao čovjek, majici kao sin, mudracima kao tar, pastirima kao pastir dobri koji dušu svoju olaže za ovdje. A sada dolazi na vode Jordanske, šeleći da carinicima i grešnicima spere grije. Po velikom čudu takvog slavlja i premudri Pavle, gromko govor, javi se blagodat Božija koja spasava sve ljude iz poslanice Titu. Jer se sada svaka svjetlost umnožava svijetom. Najprije se raduje nebo slušajući očev glas. Vazduh se osvećuje letenjem duha svetog. Osvećuje se priroda vode i uči da omiva duše i tijelo. I sva tvar zajednički likuje na zemlju. Samo džavo plače, gledajući gdje se sprema kupelj koji će jedino njega А A šta kaže jevanđelj? Dođe Isus iz Galileje na Jordan Kiovanu da ga ovaj hrst, A Jovan, ranjašemu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k mene? Ko vidje gospodara gdje stoji pred slugom? Ko vidje cara gdje vojnik u glavu prihvanju? Ko vidje pastira, koga ovca objavljuje? A ko vidje podvigo položnika gdje prima počasti od stradalnih, I treba mene da krstiš jer sam zatvoren pod praroditeljski grijež i otrov smijen nosim. I treba da spereš s mene skvernu drevnog prestupa, a ti... Radi kakvih si grehova došao da se krstiš? Eno proroka koji svedoči za tebe i kaže ovako. Ne učini nepravde, niti se obmana nađe u ustima njegovima. Ovo što i Kako tražiš očišćenje ti koji daješ ispavljenje? Običaj je da krštavani ispovijedaju grijehove svoje, a ti šta imaš da ispovijediš kada si potpuno bez greša? Zašto od mene tražiš ono čemu se nisam naučio? Ne učuđujem se na ono što je iznad mene. Ne znam kako da omijem svjetlost. Ne umijem da osvjetlim čunce pravda. Noć ne osvjetljuje dan. Zlato ne služi ologu. Blondvara ne savjetuje plato. More ne pozajnjuje vodu od izvora. Rijeka ne trebuje kapljice. Kverna Не oочщаала чисто Оudđik не odpušta судди I treba мене darstišмтва не daje животosta Богgesnik не isttjeuje jekaraнам не моć svoje природ Неma učenika над u учiteljem ni слугe nad госpodar Meni ne pristupaju heruvimi sa strakom, meni se ne klanjaju serafimi i ne pjevaju trisvetu pjesme. Meni nebo nije prijestor, mene ne pokaza zvijezda mudracima, za mene ne svjedoči glas iz oblaka. Ugodnik tvoj Mojsije jedva se udostoji da ti vidi leđa, Kako ću se ja usuditi da dodirnem presvetu glavu tvoju? Zasto mi naređuješ ono što prevazilazi moje moći? Nemam ruke koje mogu Boga da krsta. Ti treba mene da krstiš. Starica me rodi, ali pošto si ti bi je i silu i blagoslov, priroda se ne usprotine. Dok u utrobi bijak spriječen da govorim, ja pozajem usta svoje majke, a sada kada si došao rođen od djeve, ja te svojim ustima blagosiljam. Neću da budem oslijepljena uma, Kao jevreji, jer znam da si gospodar, a uzeo si obličje sluge, da bi izliječio rod ljudski. Znam da si se javio da bi nas spasao, znam da si kamen ociječan od gore nerukom, i koji god u njega vjeruje, neće se postidjeti. Raznovrsni oblici Tvoga smirenja ne smetaju mi da duhom poznam veličinu Tvoga božanstva. Ja sam smrtan, a Ti besmrtan. Ja sam od nerotkinje, a Ti od djeve. Ja sam prvi po rođenju, ali nisam veći od Tebe, koji si poslije mene rođen. Dođo prije tebe da bih propovjedao, a ne da krstim takvog. Saznadoh da si ti sjekira što kod na drvetu stoji. Shvatih da si ti djecitelj nerodnih drveta, to jest jevrejskog sada. Vidjeh crp gdje ide na strasti i riješi da sarađujem izvoru i sceljenju, jer gdje je mjesto na kome neće biti tvojih čudesa. Ubave ćeš riječju tečenje krvi dodirom halina tvojih zaustavljati. Da Заповјеšću ћеш расслабленого дити на ноге мрвица на чудеса твојих у јерчиш ханане кину нахранити Богатом ћеш слепоме очи види доти и како од мене сада тражиш да руку svoju ставим на тебе ти треба мене докрстиш а ти и довозиш Men. Ti koji nadgojedaš zemlju i činiš da se ona trese, ti koji po vodi kao po zemlji ideš, ti o kome propovjedajući mnogo puta uskliknu, ide za mnom jači od mene, pred kojim ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegov. Едино уздајути се у твою неизказану доброту, јачу се осудити и надојути се на твоје безмјерно човекољубље. Јер сеш ни блуднице допустити да отречесте ноге твоје и косне се расвете главе твоје. А што Господ рачуњем Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravu. Kao glas posluži riječi, kao sluga poradi gospodaru, kao vojnik caru, kao blato lončaru. Ne plaši se, nego budi smjelo, krsti me jer ću ja osloboditi svijet. Predajem se na smrt, da bih umrpljenu prirodu oživio. Ti, iako ti naređuje, ustežeš se da pružiš ruku svoju, a jevrej se poslije nekog vremena neće postidjeti da bestidne ruke svoje stignu na mene, da bi me na smrtu, пред О оста ви jer такo треба воim предjenim čłowеku любljen odвуihch да спасем род ľютki ради człowieka поado čов та je такo je dakle чуdno, што kaosli čłowvěči doвезим да da sersti jer ствоreне руку sсво, Nisam prezreo, nisam se zemne prirode postidio, ostajem što sam bio i što nisam bio, uzeo sam na sebe, a biće moje ostaje nepromenljivo. Ostavi dakle sad, jer neprijatelj roda ljudskog, zbačen sa neba, otjeran sa zemlje, knijezdi se u vod ali dođo da ga i odatve otjeram po riječi proroka koji o meni kaže Isi satro glave smijama otpuno, zavljamo se u veselom reči. Postavi sada jer on hoće da me kao čovjeka iskuša, ali ja trpim da bih objelodanio njegovu nemoc. Я чуму речів 내 мой ушати господа Бога свог О, нолог чудо, оне ісказане богоду Христу се бори, а я віенце прийма. Он воює проти дьявола, а я односим победу над дьяволом. Он главу zmi razmrskava u vodi, a ja se kao zakoniti stradavnih runišem. Он se krštava, а ja скверну скидам sa sre. Na njega duh sveti stilazi, a meni se daje oproštaj grehova. Za njega svjedoči otac da mu je sin ljubljeni, a ja... Господи, син Божий, з огняга. Мнему се небеса отворяю, а я улази моній. Явлю се вишнє торжество, христавою ціксе, і яго насводжую. Глос прочув би к нему, а мене позива. Одмує по волі, а мене пригрінує. I ja slavim Otca koji je od Ozgo govorio, Sina koji se dolje krstio, i Duha Svetoga koji je kao golub sišao, jednog u Trojici Boga, ome se i klanjam bavio. Amin.